Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 11 Cum să vă faceți ascultate de bărbați Cercetările au arătat că bărbații folosesc un set de reguli speciale pentru a comunica între ei. Dacă sunteți femeie, este foarte important să înțelegeți aceste reguli și să le respectați atunci când aveți de-a face cu un bărbat. Iată regulile vorbirii masculine, formulate în urma rezultatelor scanării creierului, care urmăresc fluxul sanguin și funcțiile creierului masculin. 1. Comunicați unui bărbat o singură informație odată. Creierele bărbaților sunt compartimentate. Este ca și cum ar fi împărțit în mai multe cămăruțe, fiecare conținând o funcție care lucrează izolat de celelalte. Nu folosiți mai multe piste în discuția cu un bărbat. Separați-vă ideile și gândurile. Comunicați un singur lucru odată. 2. Lăsați răgaz să vorbească. Creierul bărbatului este conectat fie pentru vorbire, fie pentru ascultare. Majoritatea bărbaților nu le pot face simultan pe amândouă și de aceea bărbații își așteaptă rândul să vorbească. Dați-le răgați să vorbească și lăsați-i să-și termine propoziția. Nu-i întrerupeți. 3. Luați-vă o expresie neutră când ascultați. Bărbații cred că o persoană care schimbă expresia feței când ascultă are probabil probleme mentale sau emoționale. Luați-vă o expresie serioasă când ascultați un bărbat și din când în când apelați la încurajări. Da, înțeleg, așa e. Da, da. Ca să-i determinați să continue. 4. Oferiți-le fapte și informații Creierele bărbaților sunt organizate pentru sarcini spațiale, și sunt interesate mai ales de relația dintre lucruri. Dați soluții problemelor, fapte și mărturii. Evitați formulele emoționale. În schimb, argumentați-vă opinia. 5. Folosiți vorbirea directă. Propozițiile bărbaților sunt mai scurte decât ale femeilor și conțin mai multe fapte, mai multe date, informații și soluții. Nu faceți aluzii sau deducții. Spuneți și aveți de spus atacând subiectul direct. În următorul capitol, bărbații vor învăța cum să vorbească ca să fie ascultați de femei.